Gairebé 7 minuts passen de les 10 del matí d'aquest dissabte, dia 1 de juny de l'any 2019. I permeteu-me que us digui una dita que em sembla que tots la coneixem o la majoria, diu "Pel juny la fals al puny". Què vol dir això? Doncs, que hem de començar a descegar alguna cosa. Però nosaltres aquí no descegarem res i el que farem serà fent-vos arribar a les ballades de sardanes que tenim, ni ha una miqueta més que no pas la setmana passada, però vaja, no, no es passen tampoc. Comencem a l'escala, a la plaça de la sardana, al costat de la platja. Hi ha una ballada amb la coble principal de caçar. Ens diuen que si fa mal temps se suspendria. Dances catalanes i sardanes a càrrec del grup de danses La Farandola. A les 19 hores ballada commemorativa i en recorda Pere Mercader i Josep Maria Vilà i Saliner a la Riba. Això serà avui dia 1 a les 17 hores. I continuem a l'escala avui mateix també dia 1. Al costat de la platja i la plaça de la sardana ballada en la principal de caçà. A veure, aquí estan repetint lo mateix. El que ens posen a les 19 hores. Ballada commemorativa, recorden Pere Marquez Maria Vilà i Saliné, les 17 hores danses, de càrrec del grup La Farandola. Però primer ens han posat a les 17 hores i ara aquí ens posen les 18 hores, les 19 hores. Bé, és a l'escala igualment. Continuem avui dissabte, de juny, a cursar a la plaça del Firal, hi ha una ballada amb la Bisbal jove, és la nit de la sardana i és a les 22 hores. Anem a demà diumenge dia 2. A l'escala, a la plaça de Catalunya, a Plec, amb les coples, els rossinyolets, la principal de l'escala, i la ciutat de Girona, a les 10.30 i a les 16.30. Eh, ens diuen que si fa mal temps hi ha la sala polivalent per aparcar o, o per ballar. 44è a plec de la sardana, aparcament àpat popular, concurs de colles improvisades, 6 sardanes d'estrena, sardanes d'efemèrides i obligades, homenatges, quart aplec convidat, segon concurs la sardana lligada, jocs i gronxadors pels nens, la vigília, activitats i concerts. Ens ho especifiquen molt en aquí. A Maià de Montcal, demà diumenge igualment, a l'Ermita de Santa Magdalena... Hi ha una ballada a càrrec de la Copla, la principal de Porqueres. Apleca l'ermita de Santa Madalena. A les 11 hores, a l'ermita, ofici solemne i tres sardanes. A Blanes, a la plaça 1 d'octubre, ballada amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria. Si fa mal temps, al pavelló poliesportiu, a les 12 hores. A Santa Coloma de Farners, a l'ermita de Farners, hi ha una ballada amb la Flama de Farners. Ofici i ballada. A la tarda ballada a la plaça Farners I això començarà a les 12 del migdia. A Riu d'Allors de, de la Selva hi ha també la principal de Banyoles. Una ballada en la principal de Banyoles. A plec de la font del Mas Vilà. A les 17 hores. I continuem demà i un dia 2. Aterrades a la plaça Major hi ha la principal de Porqueres. És la festa de la Sirera, A les 17 hores. I a Santa Coloma de Farners, hi ha la flama de Farners a les 12 ofici i ballada a l'ermita de Farners. I això serà... Bé, aquí ens posen a la tarda. La ballada haurà ser a la tarda, també. Però no ens posen res més. La coble, la flama de Farners a les 12 ofici i ballada a l'ermita de Farners. I després, aquí al costat, ens posen a la tarda. Això és tot el que hi ha hagut aquesta setmana avui i demà. No hi ha hagut cap més dia. Bé, dit això, doncs començarem amb la nostra sardana que tenim preparada per avui. És la cop, la ciutat de Girona, que ens interpreta aquesta sardana d'en Lluís, Pei i Castelló. Un ganxó entremaliat, la ciutat de Girona. aquest ganxó, Un ganxó entremaliat, en Lluís, Pei i Castelló, l'ha interpretat la Gopla Ciutat de Girona. Ara escoltarem els mongrins amb una sardana del seu, tiple, el seu primer tiple, Marcel Artiaga. La sardana porta per nom Pares, com vos he dit, de Marcel Artiaga i la interpreta la Gopla els Montgrins. Hem sortit a la copla els Mongrins amb aquesta sardana d'En Marcel Artiaga, Pares de Unidoret. Fem una petita pausa, una mica de publicitat, erta tornem. Comercial Empordanesa del Motor, taller oficial Fiat, carrer Clavé 17 de Palafrugell.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 Corbí, al gran centre de l'electrodomèstic, la cuina i el bany al Baix Empordà, carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia. I continuem, continuem amb més sardanes. Ara escoltarem una sardana que va dedicada a la Roser i Zern, una sardana d'en Jordi Molina que ens la interpreta a la Copla Mediterrània i porta per nom ni més ni menys que Pastes i garnatge, és d'en Jordi Molina i la interpreta la Copla Mediterrània per a la Roser i Zern. Bé, un enregistrament en directe, evidentment, amb els aplaudiments es nota. És una sardana d'en Jordi Molina, pastes i garnatge, que anava dedicada a la Roser Izern. M'he dit, me l'ha demanada no concretament aquesta, m'ha dit, tu mateix, Jordi, no sé si t'haurà agradat, Roser, o t'agraden més les pastes i el garnatge, que no pas aquesta sardana que hem escoltat. L'ha he interpretat la Copa la Mediterrània. I ara escolten, escoltarem una de l'Antoni Alborgs, que la senyora Teresa Vidal em va trucar la setmana passada perquè me'n va demanar una de l'Antoni Albors, donant-me gràcies, diu, posa'm en un altre per la setmana que ve. Doncs mira, aquí n'hi ha una, eh, la senyora Teresa Vidal, de l'Antoni Albors que porta per nom Conqueridora, és obligada de Fiscorn, i l'escoltarem interpretada per la Copla, la principal de la Bisbal. Unido, conqueridora de l'Antoni Albors, per la principal de la Bisbal, suposo la senyora Teresa Vidal que li haurà agradat també aquesta sardana. El fiscorn és un instrument no és gaire agradable, però és molt difícil, el fiscorn. Aquí a Palafrugell hi ha hagut grans fiscornaides. Jo no sé si el recordareu vosaltres en llibert joanals, l'avi joanals, que quan es va fundar la Costa Brava va anar de primer Fiscorn juntament amb en Palet, que també era Fiscornaida, i un altre de, de fantàstic, de, de, de fabulós, que és l'Antoni Giné. L'Antoni Giné ha sortit un Fiscornaida de primeríssima categoria. O sí sigui que també hi ha bons instrumentistes de Fiscorn. El que passa que és un instrument... Bé, deixem-ho aquí... Escolta mare a troba vegades, la principal de la Bisbal amb una sardana Enriccar Vilade Sau. Aquesta sardana va dedicada en Miquel Prada de part de la seva mare de la Maria; Costa bravenca d'Ericcar Vilada Sau per la principal de la Bisbal. Escoltat, costa brevent una sardana d'en Ricard Viladesau ens l'ha interpretat la copla la principal de la bisbal Aquesta sardana, la Maria Prada, la dedicaven al seu fill, en Miquel, Miquel Prada. Té una mica més de publicitat? Ara tornem.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 I continuem, continuem ara escoltant a la Copla Ciutat de Girona, ja l'hem escoltat al començament i ara tornem a portar una altra sardana, que ens la interpreta la Copla Ciutat de Girona, precisament del germà del que també va ser un gran fiscornaire i, i molts anys director de la principal de l'abisbal, estem parlant de Conrat Saló. Aquesta sardana és del seu germà, de l'Emili Saló, d'en Saires Rubinencs, la interpreta la Copla Ciutat de Girona. col Per hem escoltat a la doble ciutat de Girona amb aquesta sardana de la Mil i Saló'aires Ruinenccs. La Mil i Saló, segons quines sardanes el mequell considerava que poder no tenien prou categoria,' les signava amb el pseudònim de Pau Marons, però és que en té algunes signades amb aquest pseudònim que han tingut més èxit que no pas altres que ha signat amb el seu nom correcte, Emili Saló. Però bé, és, és el que hi ha. I han, han collat més algunes sardanes que ell podia creure que no, er, no tenien prou categoria que no pas altres que sí que en tenien. Però aquesta la va signar amb el seu nom, Emili Saló, i és la que porta per nom la que hem escoltat d'en Saires Rubinencs. I ara escoltarem a la copla Sa de Blanes, una sardana d'En Miquel Tudela, una sardana que va dedicar en el col·legi Sant Josep. Suposo que era el col·legi Sant Josep de Sant Hilari. Aquest és el títol, Col·legi Sant Josep d'En Miquel Tudela i l'escoltem per la copla Sa Palumera. escoltat a la Copla Sapalomera amb aquesta sardana d'en Miquel Tudela Miquel Tudela i Benavent Col·legi Sant Josep ara serà la principal de la Bisbal que ens interpretarà una sardana d'en Josep Pouferil una sardana que porta per nom Ciutat Gigantera a quina ciutat es referia? no ho sabem, no ens ho posen és d'en Josep Pouferil i és la principal de la Bisbal. Escoltat Ciutat gegantera, una sardana en Josep Aeril, ens el interpretat la gobla la principal de la Bisbal. I ens queden cinc minutets per escoltar una altra sardana. Una sardana que dura un palar rico més de cinc minuts. Dilecte mestre, és d'en Josep Cassú, m'imagino que la va dedicar en el que va ser seu mestre seu en Conratçaador. I la per a la flama de Farners, dialecte, mestre. posar punt i final, ja són les 11 punt final en aquests cerdanes a la costa d'avui dissabte de juny de l'any 2019. S'ha prelat a molt de gust en Jordi Morell. Ara venen les notícies de Catalunya Ràdio i després després en Felip Murillo amb el seu Mirall. No us el perdeu fins la setmana que ve si deu vol. Adéu-siau.